Stavosovia 223 a lacrimilor pentru mucenici Vai, doamne Iseristoase, lacrima de azur a iubirii tale, pentru toți Sfinții tăi mucenici apicurat, și din lumina ei, sufletul nostru ca un rug aprins, a stat când seara cea roșie a înfruntat. Vai, doamne Iseristoase, lacrima de văpaie a iubirii tale, pentru toți Sfinții tăi mucenici a picurat și mreaja ei de vis, în aura minților noastre s-a vărsat, în cât de două mii de ani te-am așteptat. Vai, Doamne Iseistoase, lacrima dorului tău, în toți Sfinții Tăi mucenici a picurat. Inimile lor în templul al tău le-ai transformat, și slaba ta în bolțele lui a răsunat. Vai, Doamne istoase lacrima de creștare, a Tale, pentru toți sfinții tăi mucenici apicurat și nea tău ca o icoană în altarul inimilor s-a luminat vai domne îisirestase lacrima de diamantă bilitale, pentru toți sfinții tăi mucenici apicurat ca semn că Duhul Sfânt ca un porumbel credința ca un ou alăsat și din el paserea măiastra sufleturilor a azburat. Vai Doamne, Iisă Histoase, lacrima de rubin a tale, pentru toți sfinții Tăi mucenici apicurat, și pe lespeți de rubin neamul nostru, treaptă cu treaptă, pe o scară de lumină ne-a urcat. Vai Doamne, Iisă Histoase, lacrima de safir a iubirii Tale, pentru toți sfinții Tăi mucenici apicurat, și o poartă de vis dintr-un mărgăritar uriaș s-a deschis. Și în cetatea, cea sfântă am intrat, vai Doamnei Ii Sristoase, lacrima de ametist, a iubilitare, pentru toți Sfinții Tăi mucenici, a picurat și ochiul conștiinței noastre, cel orbit, de păcate, l-a curățat, și am putut vedea chipul tău, cel minunat. Vai, Doamne Ii Sristoase, lacrima de sânge a pentru toți Sfinții tăi mucenici a picurat, și neamului nostru de două mii de ani, martirizat, piatra cea albă cu numele cel nou i-ai dat. Vai, Doamne, Iiser Iistoase lacrima Cerului, pentru toți Finții tăi, mucenici a picurat, cerul cugetului nostru, de curcubeaul slavui tale, s-a luminat și ruga de slavă ți-am cântat.